то пробували б у дияволі. Отже, згаддям були заодно, сказав Сузунд. І я подумав, що й цього не треба було йому казати. «Можливо, воно налізло випадково», сказав байдужно Симеон. «Таке в нас уже траплялося. Що робитимете із цілом? Спробуємо забрати його із собою, адже не маєте цвинтаря». «Це так». «Могила в нас тільки одна – Матері Святого, ви це знаєте», – сказав Теодорит. «Як не стимете?» – запитав Антоній. «По сухому – ношами, водою, волоком». «Гараз», – сказав Антоній. «Так само чинять і інші, котрі погійників забирають. Ми не боронимо». Тоді Созун підняв до мене сіре в ранковому світлі обличчя. Зрештою, він дві ночі не спав. Зрубай, брате Михайле, двійко деревець. Я рушив у кущі, вишуковуючи пригожі до нож течини, вони ж біля Павлового тіла про щось іще говорили. Приготував течини, тоді зрубав менші для поперечок, приністе усе на посілля. Созунд поприв'язував короткі дрючки до течин, на них ми й поклали Павлова тіло. А що лице його стало одутле і синє до чорноти, накрили його великим лопуховим листком. Відтак пішли попереду, а за нами двинули з ціною микитині учні. «Даревно трудитися», – сказав Созонт, який йшов за ношами ззаду. «Не такі ми важливі персони, аби нас усім проводжати. Досить було б провідника». Я зрозумів, чому Сузонт сказав ті слова, остерігався. «Немалі ви для нас, гості», – сказав Антоній, – «тож немалу хочемо віддати вам честь. Всі пішли провести вас самохідно». «Коли так, той гаразд, прорік Сузонт. Спасибі за честь». Більше балачок ані ми, ані Микитені учні не зачинали. Я кілька разів позернув під час перепочинків на Симеона. Був той байдужий і ніби відсторонений. І я чомусь подумав, як міг цей врівноважений, приємний на лиці, розумний і мовчазний чоловік по-звірячому бити жінку, яка його невимовно любить. Отже, звір у ньому таки ховається». Я йшов попереду, мусив видивлятися дорогу, ноша з павлом була важка, і ніяк мені було по-особливому розглядатися, чи про щось складніше міркувати. Дивно й те, що йдучи до ока прірви, ми не зустріли дорогою жодного уломного чи потворного, хоча раніше, блукаючи островом, неодмінно на них натикалися – ходячих, сидячих і простуючих. Ніби звільнили нам дорогу за якимось знаком, від неї відсунувшись Сонце вже стояло в небі, повите хмаринням, прискалило пучками проміння Небо також покрилося рідкими хмаринками, самого ранку трохи парило, а роси не було, трава сухо шаруділа під ногами Підкотився мені обличчям, з із злоба на очі і на щоки, часом ми зупинялися, щоб отерти під та й передихнути. Тоді ми китині учні так само німо зупинялися, але допомоги нам не пропонували. Обличчя також мали сірі, як ісозонд, очевидно, від недоспаної ночі. І через це між ними й нами утворилася ніби прозора стіна, з одного боку якої були ми, а з другого вони. І зростала невидима напруга так, ніби вони бажали один від одного якнайшвидше звільнитися. Симеон все так само був спокійний і замкнутий, хоч очі мав сумні. І відчув я, що всі вони, як і ми, по-своєму печальні, по-своєму відречені, втомлені ніби чимось невдоволені. Може цьому сприяла присутність між нас мертвого тіла з покритим лопушиним листком обличчям. Зрештою дісталися до ока прірви.